Wo bleibt er? Er wird nicht mehr zurückkehren. Nie mehr. Was heißt das? Dein Diener existiert nicht mehr. Ruf die beiden Motoklone. Irgendjemand wird mir noch sagen können, was geschehen ist. Wir wissen nichts. Sind auch erst vor kurzer Zeit erwacht. Motoklon 12. 105. Sie können dir nicht antworten. Ich will es genauer wissen. Sie existieren ebenfalls nicht mehr. Die drei Gefangenen sind erfolgreich ausgebrochen. Während ihrer Flucht aus dem Stockrelay sind Militron und die Motoklone zerstört worden. Ich bin zornig auf alle, die daran Schuld haben. Aber Satruga hat über dich gewacht. Er hat die Krise überstanden und dich von Neuem erweckt. Ja, und ich, Gonorbon lebe wieder. Er lag in einem Gang des Kristallsplitters. Die Techneten hoben ihn auf und trugen ihn zurück in seinen Herrschersaal. Die Räume sahen aus, wie er sie kannte. Auch die Möbel waren identisch. Lediglich ein paar Kleinigkeiten hatten sich verändert. Die Maserung des Fußbodens fehlte. Es müssen sich fürchterliche Dinge innerhalb des Splitters zugetragen haben. Ich will, dass Satruga sie mir zeigt. Er wird dir alle Bilder aus der Vergangenheit zeigen, die er gespeichert hat. Erinnerungen für morgen. Neapel, Region Italien. Heute ist der 26. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung. Womöglich durchleben wir die letzten Tage der Terraner. Für wen ich diese Aufzeichnungen aufnehme, ist nicht klar. Auf unserem blauen Planeten herrscht eine entsetzliche Hitze. Die ersten Anzeichen des Prozesses, den der Usurpator Gon Orban an Sol vornimmt. 50 seiner Riesenschiffe heizen die Sonne auf. Er will an den Korpus der toten Superintelligenz Archetyrem herankommen, der sich tief im Sonneninneren befindet. Die Pseudo-Gottheit geht davon aus, dass besagter Korpus bei der Explosion Souls herausgeschleudert wird. Er tut dies, um selbst zur Superintelligenz aufsteigen zu können. Das Schicksal der Bewohner des Sonnensystems interessiert ihn dabei nicht im geringsten. Wir haben diese perfiden Pläne von Reginald Bull, dem Residenzminister für Ligaverteidigung erfahren, der glücklicherweise mit Cookie und Ichotolot aus der Gefangenschaft Gon Orbans fliehen konnte. Jetzt befinden wir uns alle fünf plus Normen in einem verlassenen Lagerhaus beim Hafen von Neapel. Wir stehen unter extremer Nervenanspannung und warten. Wir fragen uns, was mit Perry los ist, warum er nicht eingreift. Ich muss später weitermachen. Die Hitze ist unerträglich. Ende. Mondra Diamond blickte von ihrem kleinen Aufnahmegerät auf. Sie sah aus, als käme sie gerade frisch aus der Dusche. Mit den Händen fächerte sie sich Luft zu. Ist es in den letzten Stunden noch heißer geworden? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht. So viel ich auch trinke, ich scheine alles nur umso schneller wieder auszuschwitzen. Kein Wunder! Sieh dir die gute alte Sonne an. Sie scheint nicht nur heller zu leuchten, sondern auch deutlich größer geworden zu sein. Seit etwa zwei Tagen ist mit bloßem Auge zu sehen, dass irgendetwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Sie hat kräftig zugelegt. Mondra würde in diesem Zustand mit einer Nulldiät anfangen. Ach, wenn es nicht so heiß wäre, würde ich dir für diese Bemerkung das Fell über die Ohren ziehen. Aber momentan käme das für dich ja eher einer Linderung gleich. Verdammt! Wo bleiben Perry und die Flotte? Cookie schwebte ans Fenster des Lagerhauses und hob telekinetisch eine Lamelle der Jalousie an. Dann teleportierte er nach draußen. Er schirmte die Augen mit einer Hand ab und blinzelte kurz in den flirrenden Himmel über Neapel. Das ist ja nicht zum Aushalten. Die Sonne flammte unvermindert kräftig und lähmte jegliche Betriebsamkeit in der Gegend. Die Temperatur lag bei 45 Grad Celsius im Schatten. Ach, der Schweiß verklebt meinen Pelz. Ach. Er teleportierte in die Küche des Lagerhauses. Ichotolot hockte auf allen Sechsen vor den portablen Ortungsgeräten. Er konnte sich in dem Raum nicht vernünftig aufrichten, ohne das ganze Haus in Trümmer zu legen. Goki. Es war wohl keine gute Idee von mir, ein Haluter in einem Lagerhaus für Terraner zu verbergen. Ich verstehe das nicht. Seit etwa zwei Tagen legen die Ordnungsgeräte immer wieder unerklärliche Funktionsausfälle an den Tag. Hm. Irgendwo im All muss ein Hypersturm toben. Hm. Das ist stark anzunehmen. Wenigstens habe ich auf den Geräten schon beobachten können, wie die Sonne sich kurz aufblähte und dann wieder schrumpfte. Ist das der Grund für diese gleißende Hitze? Ah, wenn es nur die Hitze wäre, Gugitos, könnten wir bald wieder aufatmen. Aber mein Plan, Herr, hat ausgerechnet, dass es sich bei diesen spontanen Pulsationen definitiv um den Beginn der Entwicklung handelt, mit der die Sonne zur Supernova wird. Und... Wann ist es soweit? Wenn meine Berechnungen zutreffen, bleibt knapp ein Tag, bis der Prozess unumkehrbar ist. Und niemand in Neapel, niemand auf der ganzen Erde, weiß davon. Ach, außer uns. Und natürlich Gon Aubern. aber der kann in seinem Kristallsplitter, der in den Hängen des Vesuv eingelassen ist, diesen Moment in Ruhe abwarten. Ach, die Zeit wird knapp, knapp, knapp. Ist in den Ordnungen denn schon irgendwas von Perry zu sehen? Die Geräte suchen permanent das Sonnensystem ab, doch es passiert nichts. Buchstäblich nichts. Auch wenn du es nicht gern hörst, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Durch Satrugas Erinnerungen endlich begriffen, was geschehen ist. Es ist sehr ärgerlich, dass den drei Gefangenen die Flucht gelungen ist. Wenigstens haben sie es nicht geschafft, mich aus dem Kristallplitter zu schaffen. Und auch mein Robotdiener Militron fehlt mir. Aber gut, ich werde ohne ihn klarkommen. Bei dem Schritt, den ich demnächst vollziehen werde, hätte ich ihn sowieso nicht mitnehmen können. Bald ist es soweit, Gottheit? Die Arbeit der Kyptitanen an der Corona der Sonne ist nahezu abgeschlossen. Ja, aber alles zieht sich so unermesslich träge dahin. Immer nur warten, warten, warten. Zeit ist genug, Herr. Ja, da hast du recht, Technit. Wir haben Zeit. Wir können warten. Wer, wenn nicht wir? Unangreifbar sitzt Gon Orbon in seinem Großrelais am Vesuv und hat seine Planungen nahezu bis zum Ziel vorangetrieben. Was sollen wir tun, sobald Sol in Kettenreaktion geht und der Prozess unumkehrbar geworden ist? Wir müssen davon ausgehen, dass mein Plan Architiem aus der Sonne zu befördern Erfolg haben wird. Sobald dies geschieht, soll der Titan, der über dem Vulkan steht, mich und das Großrelais an Bord nehmen und in Sicherheit bringen. Was soll mit Terra weiter geschehen? Terra! Mit der Extraktion Architems wird die Sonne vergehen. Und somit ist jegliche Verwendung der Terraner als kommendes Wächtervolk hinfällig geworden. Sollen wir das sol dann weiter bewachen? Aber nein. Sobald ich mit dem Relais in Sicherheit bin, können die Terraner in den wenigen ihnen verbleibenden Tagen tun und lassen, was ihnen beliebt. Wenn sich dann einige hunderttausend von ihnen mit Raumschiffen in Sicherheit bringen können, soll es mir auch recht sein. Es spielt keine Rolle mehr. Bis es soweit ist, wünsche ich jedoch, dass das Relais uneinnehmbar bleibt und bewacht wird. Kein Feind darf sich nähern. Keiner. Sorge dich nicht darum, Herr. Motoklon und Techniken beschützen dich. Deine Jünger halten die weitere Umgebung unter Kontrolle. Der Kyptitan im tiefen Orbit über Neapel schützt dich und den Kristallsplitter. Zwei weitere das Sol-System. Und falls die terranische Flotte unter ihrem Führer Perry Roden tatsächlich wieder einen Angriff wagen sollte... Nun ja, sie haben den Kyptitanen waffentechnisch nicht das geringste entgegenzusetzen. Nur noch wenige Stunden und die Kettenreaktion ist unumkehrbar. Und sobald Soul zur Nova wird, stehe ich unmittelbar vor der Verwirklichung meiner Träume. Dann kann ich mich mit Architems Corpus daran machen, den entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Superintelligenz zu gehen. Aber genug jetzt. Nun will ich mich bei einer Hausmusik ein wenig entspannen. Spiel da auf, Techniken! Ein, Traum. Ein verdammter Traum. Ich bin stärker angespannt, als ich gedacht habe. Broden schüttelte seinen Kopf und setzte sich an den Rand seiner Liege. Er zwang sich, das Bild des Traumes wieder zu vertreiben. Nicht dran denken. Ich darf einfach nicht dran denken. Kurz ließ er den Blick durch seine Kabine schweifen. Dann schwang er sich in seine Raumfahrerkombi, zog die Stiefel an und ging in die Einsatzzentrale. Ich muss weitermachen. Einfach nur weitermachen. Die Uhren tickten unaufhaltsam und sie waren allgegenwärtig. Die kleinen Uhren mit den digitalen Anzeigen auf den Pulten der einzelnen Arbeitsbereiche, die Holos, die überall im Raum schwebten und von allen Seiten einsehbar waren. Unerbittlich tickten sie. Unerbittlich verging die Zeit. 16 Uhr, T minus 480. Noch wenige Stunden dann wird der 27. Mai 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung anbrechen. Wenn es uns bis morgen nicht gelingt, die 50 Kyptitanen von ihrem Tun abzuhalten, ist das Ende für das Sonnensystem gekommen. Die Soldaten der Einsatzzentrale riefen Hologramme auf, die den Übergang der Sonne zur Supernova an einem dreidimensionalen Modell des Systems demonstrierten. Nach dem Point of No Return wird die Sonne innerhalb weniger Tage explodieren. Ihre Helligkeit wird sich um viele Größenklassen verstärken, um das Hundertfache. Vielleicht steigt sie sogar um das Hunderttausendfache. Der Feuerball wird sich ausdehnen und die Planeten verschlingen, einen nach dem anderen, vom Merkur bis zum Uranus. Im Laufe der nächsten Monate wird sie dann allmählich wieder zu der Größe zurückkehren, die sie vor dem Ausbruch gehabt hatte. Doch von den acht Planeten werden nur Schlackerhaufen übrig sein und alle Wesen, die auf ihnen gelebt haben, werden verbrannt sein. Noch können wir es verhindern. Wir müssen nur die 53 Titanen im Sonnensystem zerstören. Zumindest dafür sorgen, dass sie die Sonne nicht weiter aufheizen oder anderweitig beeinflussen. Ich wagte nicht spöttisch aufzulachen. Wollte niemandem den Mut nehmen. Bei der Schlacht im Vega-System hatten wir entsetzliche Verluste erlitten. Über 500 Einheiten. Und bei der Operation Kristallsturm 2 noch einmal über 1.000. Das alles im Kampf gegen drei Titanen. Wir konnten nicht davon ausgehen, gegen 53 dieser Riesen auch nur den Hauch einer Chance zu haben. Zeitplan des Einbaus der Dissonanzkanonen. Wir legen praktisch letzte Hand an. Zeitplan zwölf Minuten im Verzug. Unbedingt aufholen. Das Einbauen der Geschütze hat oberste Priorität. Jede Minute zählt. Je mehr Dissonanzkanonen wir haben, desto mehr Chancen haben wir, die Schlacht zu bestehen. Verstanden, Resident. Danke. Was ist mit der Funkbrücke zum Tanyamondi-System? Wir brauchen die Verbindung zu Atlan. Vor Roden bildete sich ein Holo des Funkchefs. Der Mann schüttelte den Kopf. Der Resident straffte sich und biss sich auf die Lippen. Der Übersturm irgendwo zwischen der Vega und dem Sternenozean von Yamondi legt noch immer jeglichen Nachrichtenverkehr lahm. Verdammt. Die schlechten Nachrichten wollen nicht abreißen. Ohne diese Funkbrücke kann ich Adler nicht über den Zeitplan informieren. Wir können mit abgestimmter Hilfe von seiner Seite zurzeit nicht rechnen. Das trifft mich schwer. In der bevorstehenden Schlacht kann jedes einzelne Schiff den Ausschlag geben, das Zünglein an der Waage spielen. Wir befinden uns ohne die Hilfe der Motana in einer deutlich schlechteren Position. Jeder bionische Kreuzer dürfte entscheidender sein als 20, 30 raumer Terras. Aber es lässt sich jetzt nicht ändern, Perry. Richtig. Ich muss weitermachen. Einfach nur weitermachen. 16.05. T minus 475. Bitte um Bestätigung. Einbau der Dissonanzkanonen. 998 von 1220 eingebaut und einsatzfähig. Leider hat sich keine Gelegenheit geboten, die neuen Kanonen in Probeläufen auf ihre Wirksamkeit zu testen und die Besatzungen mit ihnen vertraut zu machen. Ja, dafür hat uns die Zeit gefehlt. Wir müssen sie direkt in der Schlacht einsetzen. Die 1220 von Luna erbeuteten Dissonanzkanonen mit einer Kernschussweite von maximal 5 Millionen Kilometern boten die einzige Möglichkeit, zumindest mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg, gegen die kyp vorzugehen. Sie wurden zurzeit unter Hochdruck in die stärksten Einheiten der terranischen Flotte montiert und sie waren meine einzige Hoffnung, den übernächsten Tag zu erleben. 16.04 T-474. Am späten Abend sah Homer G. Adams aus dem Fenster des Lagerhauses zum Vesuv mit dem Tempelgelände. Er hatte Aufnahmegeräte installiert, die das Bild auch bei Dunkelheit über zwölf Kilometer hinweg Ganz nah heranholten. Komm her, Bull, und zieh dir das an. Das Gelände ist voll mit drängenden Terranern und anderen Wesen aller Art. Hm? Mürrisch von der Hitze und der Untätigkeit, die auch am Abend nicht nachgelassen hatte, lag Reginald Bull mittlerweile auf einer Pritsche und drehte gerade mal den Kopf in Richtung Homer G. Adams. Komm schon, steh auf und zieh dir das an. Na gut. Der Gott ruft seine Jünger. Sie gehen alle zum Tempel. Da meinst du, sie spüren etwas von der bevorstehenden Gefahr? Ich glaube nicht. Beziehungsweise, vielleicht spüren sie spirituell, dass Veränderungen geschehen. Von Orbon wird sich auf seine neue Rolle als Superintelligenz sicherlich vorbereiten. Und sich seinen Anhängern dementsprechend mitteilen. Cookie, Ich war eben für ein paar Sekunden in der Nähe. Von Gon-O -Oh beherrschte TLD-Agenten kontrollieren das Areal rings um den Tempel der Degression und um das Großrelais. Warst du drin? Bist du wahnsinnig? Da teleportiere ich nicht rein. Gegen Satruga und Gon-Orbon im Vollbesitz ihrer psionischen Kräfte habe selbst ich kaum eine Chance. Die Macht dieses selbsternannten Pseudogottes reicht leider aus, um mich in die Schranken zu weisen. Ihr versteht hoffentlich, dass meine Laune nicht nur deshalb auf dem Tiefpunkt ist. Moment, ich bin gleich wieder da. Ich hüpfe mal kurz zu Tulumtos runter. Vielleicht weiß er mehr. 23.30 Uhr. T minus 30. Noch eine halbe Stunde bis zum 27. Mai 1333. Neuer galaktischer Zeitrechnung. Letzte Abfrage. Bitte um Bestätigung. Einbau der Dissonanzkanonen. Fast alle eingebaut und einsatzfähig. Die fehlenden sechs werden in etwa 20 Minuten eingebaut sein. Jetzt liegen wir zehn Minuten vor dem Zeitplan. Gut. Dann kann es in 28 Minuten losgehen. Flottenkontingent. Sonderflotte Entdecker 2. Das Kontingent mit über 40.000 Schiffen ist komplett einsatzbereit. Pretoria. An Bord sind alle einsatzbereit. Weißer Kreuzer Elevato. Harry. General Traver. Meine schutzindische Besatzung steht zu deinem Diensten, Resident. Danke, Traver. Ohne dich könnte ich jetzt nicht mein Heimatsystem verteidigen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Nicht der Rede wert. Im Sol-System verteidige auch ich meine Heimat, den Aphonie-Sternhaufen. Trajan. Einsatzbereit. Hiermit unterstelle ich mich wieder deinem Kommando, Perry. Danke, Monkey. Wie so oft? Meine Crew weiß, worum es geht. Wenn wir jetzt nicht angreifen, wird Sol explodieren und die Völker des Sonnensystems werden unweigerlich sterben. Uns allen viel Glück. Zum tausendsten Mal fragte ich mich, ob ich bisher das Richtige getan hatte. Wieder ordnete ich innerhalb weniger Tage einen Aufmarsch an. Diesmal waren es sämtliche Schiffe, die mir zur Verfügung standen. Ich hatte nach ihnen nicht mehr die kleinste Reserve in der Hinterhand. Taktisch gesehen war das Selbstmord. Aber wollte ich das Sonnensystem und Terra retten, hatte ich keine andere Wahl. 28 Minuten später sah Roden auf die altmodische Zifferblattuhr, die auf seinen Wunsch hin an der Rückwand der Einsatzzentrale angebracht worden war. Der kleine Zeiger stand unmittelbar vor der roten Markierung auf der 12. Noch vier Sekunden. Drei, zwei, eins. Null Uhr. T minus Null. Aufmarsch Countdown ist beendet. Heute ist der 27. Mai 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung. Okay. Es kann losgehen. An die gesamte Terranische Flotte und ihre Verbündeten. Hier Perry Roden. Ich erteile, ich erteile Ihnen sofortige, sofortige Wirkung, Wirkung, den, den Staat Flott von Aufmarsch, Geschwader-Synchronisation, Sublichtbeschleunigung auf Eintauchtgeschwindigkeit, Anflug auf das Sol-System nach den Parametern von Code, gelb Ad Astra, Freunde. Uns allen viel Glück. nicht schon durchgebrannt sind ah, du sitzt jetzt schon seit stunden regungslos vor den geräten würde mich nicht wundern es ist ein billiges standardmodell ohne jede besondere abschirmung wir können von glück reden dass wir überhaupt welche bekommen haben Tja, in der not konnten wir ja nicht gerade wählerisch sein verdammt ist das heiß Puh, ist bei dir immer noch alles in ordnung haluta spüren die hitze nicht im Notfall kann ich auch meine Zellstruktur verändern. Natürlich! Ich vergaß! Ein Augenblick habe ich mich wirklich gefragt, ob du hier auf Terra sogar die Explosion der Sonne überstehen würdest. Wohl eher nicht. Hm. Was war das? Oh nein! Ja. Im nächsten Augenblick ja. sprühten Funken aus einem der Geräte. Es gab seinen Geist auf und fing an zu brennen. Gucki wedelte telekinetisch und erstickte rasch das Feuer. Sie brennen doch durch. War das die Hitze? Ich denke nicht. Eine plötzliche Überladung. Ich vermute erste von den Kyptitanen ausgelöste magnetische Stürme durch Sonneneruption und Sonnenwinde. Sol beginnt verrückt zu spielen. Ach, hoffentlich halten die anderen Ordnungsgeräte das aus. Sonst bekommen wir nicht mit, wenn Perry und die Flotte wiederkehren. Wir müssen auf Terra sofort einsatzbereit sein. Was? Ah, oh! Plötzlich zeigten die übrig gebliebenen Ortungsgeräte ein Leuchtfeuer an Emissionen und Reflexen an. Das energetische Chaos überlastete die Geräte heillos. Einige explodierten wie ein alterranisches Tischfeuerwerk. Verdammt noch müssen die mich so erschrecken? Sind das immer noch die magnetischen Stürme der Sonne? Nein, das war eine deutliche Überlastung der Geräte. Zusätzlich verstärkte Strahlung, so ist tut ihr Übriges zum Hintergrundchaos. Perry ist da. Ah, Perry? Und er ist nicht allein gekommen. Den Reaktionen dieser Geräte zufolge müssen mehr als zehntausende von Raumschiffen im Sonnensystem in den Normalraum gestürzt sein. Endlich! Endlich! Die Lichtkegel rotierten durch den kristallinen Herrschersaal. Die Gottheit tanzte, ekstatisch und anarchisch. Der Rhythmus der Musik pumpte sich unablässig in seinen Körper. Die Hände verführten imaginäre Zickzackmuster in die Luft. Ich bin von Alban. Gott von Alban! Aus den Seitengängen betraten unzählige Humanoide, Robotoide und zellenähnliche Techniken den Saal. Sie bildeten mehrere Reihen, stellten sich wie zwei feindliche Hiere auf. Eine ruckartige Körperbewegung begann O's und sie taumelten wie unter Strom aufeinander zu. Wenn sie sich berührten, stießen sie sich ab, glitten dann wieder zeitlupenhaft wie stumpfe Puppen durch den Raum. Erinnerungen für morgen. Perry ist da, aber noch nicht hier. Die Abwehrflotte der kybernetischen Streitkräfte gerät in Bewegung. Ununterbrochen steigen Kampfgleiter und kübsporne in den Himmel Terras auf. Die vielen blauen und roten Positionslichter leuchten wie ein künstlicher, sich bewegender Sternenhimmel. Ein unheilkündender, umgekehrter Meteoritenschwarm. Mondra Diamonds Gesicht war schmerzverzerrt. Sie drückte die Hände an den Kopf und spürte den psionischen Druck, der vom Kristallsplitter Gon Orbons ausging. Ströme schwarz gekleideter Terraner wandern trotz der auch jetzt noch bestehenden Hitze die Hänge des Vesuvs hinauf. Kilometerlange Fackelzüge bewegen sich in der Dunkelheit der Mitternacht schlängeln sich mühsam den Berg hoch. Der leichte nordöstliche Wind weht ihre andauernden Sprechchöre bis zu uns herüber. Zu welchem Zweck versammeln sie sich? Was haben sie vor? Im Gegensatz zu den Geräuschen aus der Ferne beängstigt mich das Fehlen jeglichen Vogelgesangs in unserer Umgebung zusätzlich. Was geschieht auf Terra? Ist das der Beginn der Apokalypse? Ende. Der Gott ruft endgültig alle seine Jünger zusammen. Sie pilgern zum Tempel und wir können sie nicht aufhalten. Was wollen Sie tun? Sich bewaffnen? Anzunehmen. Vielleicht bereiten Sie sich aber auch auf kollektive Selbstmordanschläge vor, sollte Perrys flotte Terra erreichen. Eine Art Heimatfront. Manometer sind das viele. Verdammt, ich kann es nicht ertragen, nur ein unbeteiligter Zuschauer zu sein. Ach, reg dich wieder ab, Dicker. Uns allen geht es nicht anders. Wir wären jetzt auch lieber bei Perry und den anderen. Nur wir kommen jetzt nicht hin. Nicht mal ich schaffe das zurzeit. Dafür reicht der psi druck des Stockrelais noch aus. Was soll's? Wir sind nun mal hier. Und dass wir auch keine näheren Informationen haben. Wir können nur vermuten, was im Sonnensystem vor sich geht. Saal rasten die beiden imaginären Heere plötzlich aufeinander zu und verkeilten sie. gon -Orbon glitt durch sie hindurch wie durch eine zähe Flüssigkeit. Auseinandertechniten, Gehorcht eurem Gott! Mit einer Handbewegung teilte er die Masse und alle Techniten stellten sich wieder an den Seitengängen auf. Das Tanzritual begann von vorn. Einer der Robotdiener drängte sich verzweifelt durch die Gruppen auf den Verzückten von Orbons zu. Herr! Herr! Hey, was störst du mich in meiner göttlichen Freude? Was gibt es? Sie sind wieder da. Die terranischen Streitkräfte. Über 60.000 Einheiten. Wahrscheinlich mehr. Ich habe erste Kampfflieger bereits abkommandiert. Was sollen wir tun? Wie weit sind die 50 Titanen an der Sonne? Die Extraktion muss jeden Moment stattfinden. <lacht> die Terraner sind zu spät. <lacht> zu spät! <lacht> zu spät! <lacht> Ruf alle Jünger dieses Planeten zusammen. Wir wollen beim Aufstieg zur Wesenheit gebührlich begehen. Und der Flottenaufmarsch? Titan 09 soll die Koordination übernehmen und dann. vernichtet sie. Alle! Kein einziges Schiff der Ungläubigen soll übrig bleiben. Keines. Ich? Was gibt es? Ja, wir sucht die Damen. Mit vollen, Wirklich? Parrys Aufmarsch muss gigantisch sein, wenn Gon-Oh selbst seinen Bewacher einsetzt. Tja. Wenn wir nur wüssten, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Jetzt können wir endlich was unternehmen. Es kann sein, dass der Titan bald wiederkommt. Solange die beeinflussten tld agenten rings um den Tempel der Negression das Areal kontrollieren, bringt uns das kaum einen Vorteil. Der Titan ist abgezogen, Homer. Gon-O ist schutzlos. Willst du das nicht ausnutzen? Wir müssen Perry helfen und eine zweite Front aufbauen. Aber wie? Wie? Du weißt genau, dass wir eine konkrete Möglichkeit haben. Es ist erst kurz nach Mitternacht. Ich weiß genau, dass die Krakatau-Sonden die exakte Position im Magmasee unter dem Vesuv noch nicht ganz erreicht haben. Ja, worauf wollen wir denn noch warten? Wir müssen jetzt sprengen und beten, dass die Explosion der Sonden eine ausreichende Wirkung erzielt. Und wenn nicht, dann geben wir die einzige Möglichkeit aus der Hand, das Stockreligion Orbans zu zerstören. Nein, wir müssen doch warten. Ich bin anderer Meinung. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor es für Terra und seine Bewohner zu spät ist. Heute ist der Tag, an dem Sol zur Nova werden soll. Der Moment ist günstig wie nie. Der Titan ist weg. Genau! Das Riesenraumschiff kann den Stock und das Relais nicht evakuieren. Außerdem müssen die Sonden nicht die von uns vorgesehene Position erreicht haben, um die dünne Erdkruste zu zerreißen. Das Magma wird auch so an die Oberfläche dringen und alles zerstören. Was ist mit den TLD-Agenten und den jüngeren Gon'Os, die auf dem Weg zum Tempel sind? Sie sind im eigentlichen Sinn nicht schuldig. Wenn wir jetzt sprengen, werden sie mit Sicherheit den Tod finden. Ja, ich weiß, was ihr alle denkt. Natürlich werden Unschuldige sterben. Aber haben wir eine Wahl? Harry ist bereit, da oben eine Schlacht mit unendlich vielen Opfern zu schlagen. Und wir sitzen hier auf einem Vulkan, könnten den Hauptsitz Gon-Orbons zerstören und zaudern? Ich würde mein Leben geben, wenn wir Terra auf eine andere Weise retten könnten. Wir müssen jetzt sprengen. Wer weiß, was Gon-Oh neben der Sonnenerhitzung noch für Überraschungen übrig hat. Er hat auf Planeten- und Sternensysteme keine Rücksicht genommen. Solange wir handeln können, sollten wir es tun. Homer G. Adams sah aus dem Fenster. Die Aufnahmegeräte zeigten das Tempelgelände. Das Areal war voll mit fackeltragenden Jüngern. Die TLD-Agenten versuchten verzweifelt, die Lage in den Griff zu kriegen. Na gut, eure Argumente habe ich zur Kenntnis genommen. Und mit meinen Bedenken abgewogen. Ihr habt recht. Wir müssen die Gunst der Stunde und die Abwesenheit des kyp nutzen. Auch haben wir für eine Evakuierung oder Warnung der Bewohner weder die Zeit noch die Mittel. Es fällt mir schwer, aber wir werden jetzt sprengen. Wir müssen in Kauf nehmen, dass es schiefgehen kann. Doch unsere Optionen werden durch unnötiges Warten nicht besser. Die Entscheidung ist gefallen und ich akzeptiere sie. Ich werde den Funkimpuls für die Zündung auslösen. An Bord der Pretoria riss sich der terranische Resident zusammen. Kurz ließ er den Blick durch die Einsatzzentrale gleiten. Es herrschte allerhöchste Betriebsamkeit. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Jede Position war doppelt besetzt. Über jedem Pult der LFD-Offiziere schwebten Dutzende von Hologrammen. Für jedes, das erlosch, bildete sich sofort ein neues mit jeweils aktuellen wichtigen Informationen und Auswertungen. Von den 62000 terranischen Einheiten tragen Dissonanzkanonen 1245 gegen 53 Kyptitanen. Über 40000 unserer Raumschiffe haben sich im Sonnensystem verteilt. Knapp 22000 Einheiten verharren auf der Jupiterbahn. Bislang hatte die Zeit sich zäh dahingezogen. Nun raste sie plötzlich. Die 25 Minuten vom Vega System bis hierher waren mir endlos lang vorgekommen. Dreieinhalb Minuten jedoch eilten nur so dahin. Ich überprüfte die Instrumente an meinem Gefechtspult dreimal, fünfmal, zehnmal. Sie waren schon bei der ersten Überprüfung richtig justiert, maximal abgeschirmt und völlig in Ordnung gewesen. Wenn jetzt schon die Nervosität begann, was dann? Pretoria ist jenseits der Jupiterbahn materialisiert. Leutnant Daris, wo steht der Feind? Ortung. Die 53 Kyptitanen sind lokalisiert. Andere Schiffe bewegen sich zurzeit nicht im sol -System. Einer kreist in der Erdbahn, einer über der Lunabahn. Und der über dem Vesuv? Abgezogen. Kurs Sonne. Wie bitte abgezogen? Kurs Sonne? Spezialortung bitte. Der Soldat rief das Programm auf. Das Zentralgestirn flackerte heftig. Immer neue Protuberanzen schossen aus der Corona hervor. Strahlenförmige Strukturen schossen kilometerweit in den Weltraum. Die Analyse der energetischen Ortung ist besorgniserregend. Zum ersten Mal zeigt sich ganz konkret, dass das innere Gleichgewicht der Sonne aus den Fugen geraten ist. Resident, ich habe Funksprüche abgefangen, wonach der kybernetische Primdirektor Deitz Duato, der Kommandant des Kyp-Titanen 09, die Koordinierung der Abwehrschlacht übernommen hat. Das muss der Titan von Terra sein. Die 50 Raumer in der Sonne bleiben an ihre Position gebunden. Ihre Aufgabe ist klar. Sie müssen die Sonne mit hyperenergetischen Fronten aufladen. Die anderen drei sollen Terra schützen. Aber... was ist das? Auto. Die Holos in der Mitte des zentralen Runds veränderten sich, zeigten neue Bilder. Die 53 Einheiten des Feindes waren mit Fehlfarben hervorgehoben. Der Anblick trieb Roden den Schweiß aus den Poren. Von den 50 Kyptitanen in der Sonnenatmosphäre lösen sich 10, nein 15, 16, 17, bei Gott, 20, 24, insgesamt 30 der Schiffe. Und das alles mit Werten, von denen wir nur träumen können. 30 Kip-Titanen. Gon Auburn will auf Nummer sicher gehen. Und uns vernichten. Und die Sonnenerwärmung? Wahrscheinlich reichen auch 20 Titanen, um das Werk zu vollenden. Die Sonne steht kurz vor dem Point of No Return. Die anderen Titanen behalten ihre Position in der Sonnenkorona bei. Der Prozess wird tatsächlich weitergeführt. 30 Gigantraumer zusätzlich. Und das gleich zu Beginn der Auseinandersetzung. Nach menschlichem Ermessen hatten unsere Einheiten gegen sie nicht die geringste Chance. Die Zeichen standen mehr als schlecht. Ich kam mir so hilflos vor, wie selten in meinem 3000-jährigen Leben. Leutnant Darisch Daten. Notrufe auf sämtlichen Frequenzen. Auf der Jupiterbahn kommt es zu ersten Kampfhandlungen. Wir hatten nur einen Trumpf gon -Orban wusste zwar, dass die terranische Flotte über Dissonanzgeschütze verfügte. Er hatte jedoch nur Kenntnis von Zweien. Dem in Pretoria, sowie dem einen in Trajan. Er wusste nichts von den weiteren Einheiten, die wir praktisch unter seinen Augen auf Luna erbeutet hatten. Es missfiel mir, alles auf eine Karte zu setzen, nichts mehr in der Hinterhand zu haben. Aber ich hatte keine andere Wahl. Sofortiger Angriff nach Plan Lux. Innerhalb einer Minute koppelte Pretoria sechs Seitenblöcke ab und bildete mit dem Kernblock sowie weiteren LFT-Boxen und Entdeckern sieben Offensivgeschwader. Und Überlichtetappe. Protokoll. Ich desaktiviere nun kurzzeitig mit K3 per Überrangcode die Projektoren und damit den Gravo-Schild und löse bei K4 den Funkimpuls für die Sprengung der krakatau aus. Homer G. Adams ergriff den Fernzünder und gab den Sicherungscode ein. Ohne das geringste Zögern drückte er auf den Knopf. Gespannt schauten sie alle zu dem Vulkan und dem Stockrelais hinüber. Wir stehen hier in dieser miefigen Lagerhalle und ich frage mich, ob wir nicht soeben alle unser Todesurteil unterschrieben haben. Richtig. Niemand kann ausschließen, dass auch wir bei der Explosion ums Leben kommen werden. Ach, da hat nicht eben die Erde gebebt. Unfug, das war ich, oh. Ja, was gibt's? Nicht. Die Bauter zeigen echt an. Die Berechnungen meines Klagen und diese Eindeutig. Das erstmal gar Sind die Zünder vielleicht defekt? Ist die Steuerung überhaupt noch funktionsfähig gewesen? Unwahrscheinlich. Dank Ihrer Terkonithülle und des zigarrenförmigen Korpus können Sie auch bei hohen Temperaturen intakt bleiben. Allerdings mit, wie gesagt, manchmal geringen Geschwindigkeiten von... Norman? Der Klonelefant war trotz der nächtlichen Hitze aufgesprungen Und trottete hektisch hin und her. Er hob immer wieder den Rüssel und wedelte mit den Ohren. Was hat er? Schon gut, Norman. Ich bin ja bei dir. Schon gut. Schon gut. Da ist was im Anmarsch. Wahrscheinlich warnt ihn sein Instinkt. Wir sollten uns in Sicherheit bringen. Aber wohin denn? Sie sahen zum Visuf hinüber, den weniger als zwölf Kilometern Entfernung über das nahe Meer hinausragte. Der rote Schimmer des beginnenden Morgens lag über dem Golf von Neapel. Mit Verlaub, das wird ein blutiger Sonnenaufgang. Wie zur Bestätigung schwankte plötzlich der Boden unter ihren Füßen. Die Wände des Lagerhauses bewegten sich in alle Richtungen wie dünnes Papier. Die drei Terraner taumelten und schwankten und versuchten, sich irgendwo festzuhalten. Der Holzdielenboden knackte auf. Ichotolot brach von unten durch die Dier. Ah, die haben auf die Neigung überflüssigerweise das völlig offensichtliche zu sagen. Raus hier! Sie stürzten die schaukelnde Treppe hinunter und rannten vor das Lagerhaus auf einen sandigen Weg. Das Haus stürzt ein! Schnell! Hinter ihnen krachte das Lagerhaus zusammen. Das warme weiche Licht des frühen Morgens tauchte den Vorplatz in rötliche Farben. Wieder zitterte die Erde. Bäume knickten wie Streichhölzer ein. Achtung! Eine alte Penie schlug hinter Monra auf. Den Boden durchzuckten so starke Wellenbewegungen, dass sich alle außer Gucki und Icho auf den Boden fallen ließen. Reflexartig hielten sie sich an vertrockneten Grasbüschen fest. Breite Risse und Spalten taten sich in alle Richtungen auf. Der indische klon war in eine vor ihm aufbrechende Spalte hineingeplumpst. Aufwirbelnder Staub versperrte die Sicht. Hektisch suchte Mondras Blick die Gegend nach ihm ab. Norman! Nein, Norman! Die Öffnung schloss sich schleppend wieder, drohte den Elefanten zu zerquetschen. Blitzschnell teleportierte Cookie in die Erdbebenspalte, presste telekinetisch die Feldstücke auseinander. Der Mausbiber zog den kleinen Elefanten per Gedankenkraft heraus und jagte eilig mit ihm in die Luft. Unter ihnen schloss sich die Spalte wieder, schnappte zusammen wie eine terranische Raubtierfalle. Der Boden beruhigte sich. Oh, die Sprengladungen müssen die Magmaseen demnach erreicht haben. Ui, na, das ist ja nochmal gut gegangen. Was man vom Rest nicht sagen kann. Seht euch das an. In der Ferne stiegen durch zwei Nebenschlote des Vesuvs dunkle Wolken empor. Echu stand ungerührt auf seinen Säulenbeinen und schaute in die Richtung des Rauchs. Das sind nur die Vorläufer des Ausbruchs. Der größte Druck wird sich durch den ehemaligen Hauptschlot entladen, sobald sämtliche Hindernisse beseitigt sind, die das Magma noch zurückhalten. Achtung! Die Nordflanke des Vulkankegels brach zuerst auf. Fels- und Lavamassen spritzten fächerförmig nach oben. Teile des nördlichen Berggipfels rutschten hangabwärts. Asche und Gaswolken wurden in die Höhe geschleudert. Plötzlich färbte sich der Himmel blutrot. Die Wolken aus Blut und Flammen hingen über dem blauschwarzen Vulkan und der Stadt Neapel. Der Vesuv erwacht wie ein zorniger Riese nach einem tausendjährigen Schlaf brünnend zum Leben. Plinius der Jüngere, zum Vesuvausbruch vom 24. August des Jahres 79 nach Christus. Ha, ich hätte nicht gedacht, dass du dieses berühmte Zitat kennen würdest, Bull. Icho, wie viel Zeit bleibt uns noch bis zum ganz großen Ausbruch? Mein Planherrn sagt, vielleicht 30 Sekunden, vielleicht 10 Minuten. Ich kann es nicht genau sagen. Ich spüre es ganz deutlich. Gon'Os Präsenz hat nachgelassen. Sollen wir es nochmal wagen? Du meinst? Klar, wir gehen rein, schnappen uns Gonorbon und teleportieren zurück. In zehn Minuten sind wir längst wieder hier. Nach und nach standen die Terraner auf. Koki setzte Norman wieder auf den Boden ab. Langsam und sprudelnd füllten die Erdbebenspalten sich mit Grundwasser. Mondra blickte durch eines der Fernsichtgeräte und wurde blass. Die Masse auf der anderen Seite des Berges gerät in Panik. Verdammt, die Jünger fliehen in den Tempel. Sie kapieren nicht, dass sie vom Berg weg müssen. Und in der Bergflanke bildet sich ein dritter Schlot. Wenn der Vulkan endgültig ausbricht, wird der Tempel der Digression zusammenstürzen und alle unter sich begraben, die sich darin befinden. Soll ich in den Tempel springen und Sie warnen? Nein, zu gefährlich. Wir haben nur eine Chance. Gon-Orbon ist wichtiger. Zeit ist jetzt der entscheidende Faktor. Wenn wir die Gottheit haben, können wir vielleicht den Prozess in der Sonne stoppen und das könnte Perry helfen. Dann sollten wir wirklich sofort los, Kleiner. Icho streckte die Hand aus. Goki ergriff sie und teleportierte. Mit staubverklebten Gesichtern blickten die anderen ihnen nach. Viel Glück euch beiden. Rodens Offensivgeschwader materialisierte Solwärts der Merkurbahn. Er bediente die Tastaturen und Funktionen an seinem Gefechtspult mit fliegenden Fingern. Geschwader, ausschwärmen! Alle Schiffe haben sich unverzüglich, über das gesamte Sonnensystem zu zerstreuen. Dezentralität ist das Motto. Hauptaufgabe ist zunächst, den Feind zu verwirren. Ortung! Ein großer Pulküm-Titan! Geht auf Überlicht! Sonderflotte Entdecker 2. Kurs auf Sonne halten. Die anderen Feindberührungen noch meiden. Weiterhin außerhalb der Waffenreichweite der Titanen bleiben. Daris? Präsident! Halte die kampfstarken Einheiten mit den Dissonanzgeschützen auf der Höhe der Jupiterbahn. Verstanden. Präsident! Ich glaube... Was? Ich, äh... Die Titanen fallen wieder in den Normalraum zurück. Sie... Mein Gott, jetzt sah ich es auch. Auf den Ortungsholos explodierte das Chaos. Es kam wieder zu Feindberührungen. Die Reichweite der Titanen war der unserer Einheiten hoch überlegen. Höher als bei den anderen Auseinandersetzungen. Bevor unsere Schiffe auch nur in Schussweite kamen, fegten die Titanen sie aus dem All. Praktisch im Vorbeiflug. Ohne die geringste Kursänderung vernichteten sie 100 Einheiten der dezentralisierten Heimatflotte. 200, 300. Ihre Kampfkraft erwies sich als noch furchtbarer, als ich es mir in den schlimmsten Albträumen vorgestellt hatte. Daras, Analyse, sofort. Die Kernschussweite ist höher als bei Kristallsturm 2. Sie haben den Wirkungsgrad Ihrer Geschütze erhöht. Damit war Terras, nein, meine gesamte taktische Planung, in weiten Teilen Makulatur. Mein Konzept, die Titanen mit Scheinangriffen aus der Sonnenkorona zu locken, war hinfällig. Resident, was sollen wir tun, wenn die kybernetische Flotte auch ihre Defensivschirme gegen die Dissonanzkanonen optimiert hat? Noch ist es zum Glück nicht zu einer Kampfberührung mit den wenigen Einheiten unserer Flotte gekommen, die mit diesen Waffen ausgerüstet sind. Aber das wird nicht lange auf sich warten lassen. Denn die Titanen setzen erneut zum Überlichtflug an, der sie zweifellos auf die Höhe der Jupiterbahn bringen will. Zum Hauptteil der schlagkräftigen Flotte. Neuberechnung aller Daten. Schnell! Eine schwere Faust traf die Kernzelle der Pretoria. Das Licht flackerte und ich verlor den Boden unter den Füßen. Um mich wurde es dunkel. Plötzlich war alles schwarz. Cookie materialisierte direkt vor dem Stockrelais. Es war ein 223 Meter langer Splitter, der an der dicksten Stelle 110 Meter Maß und in die Bergflanke des Vesuvs eingelassen war. Durch die Struktur des schwarzen Hyperkristalls zogen sich erste Risse. Überall bröckelten Splitter ab, der Eingang ins Relais arbeitete. Kristalline Teile diffundierten, andere blähten sich auf, verloren ihre Elastizität. Rieselten dann als Pulver zu Boden. Lange Korridore führten ins Innere des Stocks. Der gewaltige Brocken steht kurz vor seiner Vernichtung. Oh. Und da sollen wir wieder rein? Das war dein Vorschlag. Ich habe diese Räuberhöhle eigentlich nicht vermisst, fällt mir ein. Wenn das Ding mit uns hochgeht, na dann gute Nacht. Also los, holen wir uns gorn -Aubern. Sie verschwanden in der Öffnung des Riesensplitters. Schwere Kristallbrocken knallten hinter ihnen auf den schwarzen Vulkanboden. Aus dem Areal vor der zusammengestürzten Lagerhalle beobachteten Homer G. Adams, Monra Diamond und Reginald Bull mit dem Fernsichtgerät, die Vorgänge am Stockrelais. Sie sind drin. Hoffentlich geht alles gut. Verdammt, was ist los? Was ist? Der Eingang zum Kristallsplitter Orbans ist gerade komplett zusammengestürzt. Cookie und Icho sind in ihm gefangen. Mondra und Reginald starrten ihn an wie einen Geist. Die Agentin ließ sich das Gerät geben, aber die Darstellung im Teleskop blieb. Plötzlich wankte der Boden wieder unter ihren Füßen. Sie warfen sich hin. Die Spitze des Vulkans wurde in einer gewaltigen Explosion weggesprengt. Aus dem sich öffnenden Krater stieg eine gigantische, schwarze Rauchwolke auf. Lava wogte sprudelnd hinaus. Gleißendes, splittriges Gestein hagelte in der ganzen Gegend herab. Schutzschirme an! Mondra Diamond aktivierte den Schutzschirm Norm und danach ihren. Der glühende Auswurf des Vulkans explodierte an ihnen. Hastig sprach sie in das Aufnahmegerät ihres Multifunktionsarmbandes. Erinnerungen für morgen. Für morgen? Das Chaos regiert Terra. Ein Morgen kann es für mich und meine Gefährten nicht mehr geben. Wir erleben ein entsetzliches Inferno. Homer J. Adams hat eine tektonische Waffe gezündet, die die Stadt Neapel und ihre Region auf lange Zeit hinaus zerstören wird. Der Mausbiber Gucki und der Haluta Ichotulot sind im Stockreligion Orbons verschollen. Von Perry Roden und der Terranischen Flotte haben wir keinerlei Nachricht. Wir wissen nicht, ob es seinen Verbänden schon gelungen ist, den Prozess, der sich in Sol abspielt, zu stoppen. Sollte das nicht der Fall sein, so erleben wir hier nur das Vorspiel zu einem Drama, an dessen Ende in wenigen Tagen die Vernichtung des Sonnensystems stehen wird dann werden wir nicht mehr aus diesem Höllenfeuer herauskommen, sondern in ihm aufgehen. Ich weiß nicht, für wen ich diese Aufzeichnungen mache. Vielleicht werden sie in ferner Zukunft von Lebewesen gehört, von denen wir heute nicht einmal etwas ahnen können. Aber ich übergebe euch diese Aufzeichnungen und nenne sie die Protokolle der Unsterblichen.